Я так багато думала про нього. Я мріяла, мріяла, боженьку мій шепотіла. Принеси мене до нього, дай нам набутися, бо я вже сказала йому про свою любов, своїм обличчям. Він не міг його не побачити. Але те, що я оздріла на його обличчі, гой боженьку світлий, високий мій пораднику, було ще дивніше. Він дивився на мене моїми очима, моїм поглядом. «Зелена рута, зелена м'ята! Я не могла не бачити, бачити, бачити його обличчя, бо воно мені сказало те, що хотіла відслонити йому я. І я дозволила йому сказати мені те, що хотіла відслонити йому я. А коли він захотів того і від мене, я заплакала, бо не могла стримати сліз. Я стала маленька-маленька, маленька. Я плакала, голубчику мій сизий». Бо він уже сказав мені те, що хотіла йому сказати я, і мені було соромно і лячно і радісно. Щастя моє було таке велике, що я плакала, Любчику, ти ж пам'ятаєш, пам'ятаєш, пам'ятаєш. Бо я тоді сказала тобі те, що хотіла сказати, але тоді була ніч, щебетали соловейки і пахли квіти, а я сказала тобі те слово дуже тихенько. Дитину вона народила чудну. Вже, як минув їй рік, побачила, що тіло маляти не має звичної пружності, як у звичайних дітей. Здавалося їй навіть, що те тіло без кісток. Все інше також було незвичайне. Великі темні очі, що дивилися трохи моторошно, чітке, навіть гарне обличчя і якась нелюдська жадоба, коли присмоктувався їй до грудей. Від того смоктання – вже боліло їй у персах, паморочилося в голові. І вона цілий рік ходила, як очманіла. Батько приносив їй їжу, приховуючи те від сусідів, і все настійніше переконував, щоб вона покинула цю хату і перейшла до батьків. Мати теж забігала частенько, хлопоталася біля дитини, і вони щосили намагалися доготити дочці, струснути з неї от той мул і чад, які пойняли її голову. З часом таки змогла порати хатню роботу і ходила біля дитини вже сама. Батьки заспокоїлися і відійшли. А вночі вона переживала найсолодші хвилини, які може пережити людина – Ще з вечора починала сторожко чекати, та муючи в грудях тремке хвилювання. Так бувало, що ночі і весь час вона хвилювалася, а коли долинав знайомий стукіт то вікно, хутко зіслизувала з постелі і бігла відчиняти. Він цілував її ще в сінях, обличчя, груди, а тоді й ноги. Поступово вона звільнялася від одежі, він вносив її в хату. І вони худко, позавішувавши вікна, починали якийсь очманілий, дивний танець. Ні, він ніколи не роздягався, і вона не вимагала того від нього. Їй досить було власної оголеності і власного пориву, бо танцювала навколо вогнища, у яке кинуто її цноту, і яке запалювало багаття в ній самій. Вже не бачила світу. Не бачила нічого, лише теплий, лагідний вогонь. Пестив її тіло, стегна жили дивною напругою, і вся вона в цій млосній напнутості починала відчувати, що їй засвічується дивними барвами світ. Гралася з тими барвами, як граються крим'яхами, і від того звучала розкішна, грайлива, з солодкими придихами музика. Стіни її дому ставали прозорі, і крізь них вона могла дивитися на повні квітів і пряного духу луги. По тих лугах ходили красуні дівчата і красені легені. Трималися за руки і співали, ніколи раніше не чула таких дивних і чудових пісень, та й не мали вони слів. Сама мелодія. Їй ставало жаль, коли все кінчалося, аж падала навколішки, і молила його, щоб не відходив а залишався, як було раніше, назавжди. Але він ніжно цілував її в уста і лагідно шепотів. Прокинулась дитина, ібо ти не чуєш. І справді чула плач і кидалася до колиськи, а коли нахилялася над малим, зоріли на неї тверезі, чорні, чудні очі, і вона приходила до тями, відчувала неясну, але глибоку тривогу. Ця тривога починала турбувати її дедалі більше. Особливо в часи недуховного прояснення, коли зникав отой химерний дурман, етерний дим, в якому купалася. Такі хвилини тоскно і тяжко думала про свої нічні оргії і сором навпереміж із здивуванням не покидав її. Здавалося жінці, що той ніжний його стукіт, і навіть збудження, лише марення, солодке, але й важке, п'янке, але похмільне. Вона знала, що то являється до неї Ван, і не менш твердо знала, що то і не Він. Батько приходив до неї з матір'ю так само часто, але вона не зважувалася оповісти їм про ті відвідини, бо щось стримувало, знала, що не знала. Доведеться тоді розпрощатися зі своїм нічним гостем, тобто не буде ні Івана, ні тіні од нього, з якою також жилася. Гасила в собі тривогу і розпач, і страх перед тим, що з нею коїться щось несусвітське і що так можна зайти далеко. А ще турбувала її дитина. Дивна, страшна прожерливість була в неї, з жахом позирала на гарні виточені риси сина і на чорні, морочні очі. Якось він видер був у неї з рук скипку хліба і миттю запхав у рота так, що вона не змогла спам'ятатися. Пив по кварті молока, а коли бачив порожнє дно, починав плакати. Плакав, як дорослий, і якось вона не витримала того ридання, Вискочила за двері, таки зважившись оповісти все батькові і хоч якось собі зарадити, але до батькового двору не дійшла, бо назустріч їй вискочив білий, як сметана, хорт, і цей хорт так налякав її, що вона повернулася і прожогом кинулася назад, а вдома був розгардіяш. Стіл та лави поперекидувані, долі валялися розбиті горщики, миски і полумиски, стіни були подерті гострими пазурами, а образи і рушники позривані. Дитина сиділа в колисці і дивилася на неї темним розумним поглядом, у якому був насміх, жаль і страх. Марія без сили опустилася на ослінець і довго отак просиділа. Ще вона помітила, що не стало хлібини, яка лежала на столі, а глечик сметани, якого вона не винесла в люх, був певне старано випорожнений, бо черепки від нього аж блищали, так ретельно були вилизані. Жінка заціпеніла, мозок їй утяжували важкі думки, які хотіла обміркувати, але не ставало на те сили, існували тільки речі так, як упали вони в очі, розгардіяш, Погляд дитини, розбитий посуд, подряпані стіни і розтрощені образи. Подумала про Івана, блиснув їй промінь сонця, на мить освітивши кутик мозку. Хотіла протримати цей промінь довше, але Іванове обличчя двоїлося. Те з часу її щастя і це обличчя її коханця, з яким пережила стільки палких хвилин. Цього разу реальніше було те з минулого, і вона намагалася втримати його при собі. Відтак глибше зрозуміла різницю між ними. Одне освітлене сонцем, а друге затінене чи може облите місячним світлом. Шукала іншої різниці, але надто втомилася. Збагнула, що тут коїться, щось таке не бувало, що вступила в якусь незрозумілу боротьбу – і що йдеться тут про її душу. Від цієї гадки, наче пронизало її, і струснуло, і жінка кинулася прибирати в хаті, бо сонце вже хилилося до овиду і вечір починав наливатись у її вислабле тіло. Вже чогось очікувала, бо в цей день, день найбільших її сумнівів, мало статися щось особливіше – на вечерю синові принесла кільце ковбаси і хлібину. Він ум'яв теж швидко і задоволено, і вона вперше за весь час уловила в синовому погляді ласку. Повечері відразу ж заснув, а Марія зрозуміла, що чекає нині Іванового приходу теж не так, як завжди. Той дурман у голові. Невиясне хвилювання, болісне очікування і перечуття ласк з'явилися до неї і цього разу, а страх, занепокоєння і непевність не покинули її. Це все вражало і збурювало, і жінка була настільки знеможена, що вже покликала його подумки, аби швидше позбутися тягара чекання. Врешті вона хотіла зараз лише одного – зирнути йому пильніше, ніж завжди у вічі. Знала, що віддасться йому і сьогодні, і проробить усе, що чинила з ним щоночі, піде в той химерний запаморочливий танок і пізнає на смак хвилю, яку пізнавала тільки в час цих приходин. Він застукав у вікно, як завжди, і вона побігла йому назустріч. Поцілував її ще в сінях різко і приємно, і вона на мить злякалася за свою тверезість, яку все таки примудрювалася тримати при собі. Я хочу тобі сьогодні подарувати багато щастя, зашепотів він, і вона всміхнулася до нього. Підемо сьогодні гуляти. Це було щось нове, і коли входив у хату, вона встигла зблизька зазирнути йому в очі. Це таке був Іван, сумніву в тому не мала. Надто перейнялася ним і прагла його, але одне спостерегла. Погляд той був мертвий, власне, не запримітила в ньому ніякого погляду, наче не було й очей, а тільки дві печерки, з яких люпала рідка і сіра вода. «Ми з тобою ніколи не виходили з хати», – сказав він лагідно. «Дитина спить?» – спить, – відповіла вона, – «а мені нікуди не хочеться виходити». Але сьогодні ми вийдемо. Він приголубив її до себе, і вона відчула його гаряче тіло. Теплий струм пройшов по її тілу. Було соромно і приємно, вільно і радісно. «Я піду, куди скажеш», – мовила вона. Вони вийшли на ганок. Місяць полив на них холодним, мокрим адроси промінням. Увесь світ ставалося вимир. Не валували собаки, не було й вітру. угорі різбилися вежі города – там теж не було ні вогника, ні подиху, наче вимерла на вежах і сторожа. Вони пішли через Білу, що мертво сяяла під світлом дорогу, і не почули навіть відгомону власних кроків. Іван міцно тримав її за руку, аж боліли їй пальці, але не мала сили зворухнутися, покірно і мовчки йшла. А коли вийшли з передмістя, побачила собак, які простували дорогою. Було їх багато, всі вони тримали в собі надзвичайну урочистість, а коло кожного їхнього полку гарцював на вгодованому пацюкові кіт. Потім вона побачила, які котів усі чорні й поважні.